Так само, як не було його й у комсомольських працівників, котрі ринулися в бізнес, він став політиком. Років за три-чотири він приходив додому лише вранці. Найчастіше від нього ткнуло алкоголем. Спочатку дешевим, потім дорогим. Він вчився професійно виголошувати промови, його статті, фото та біографічні довідки дедалі частіше з'являлися на сторінках преси. Еліза помічала, що це давало йому задоволення. Якщо протягом двох-трьох тижнів про нього не було жодного слова на телебаченні чи в газетах, він тьмянів, як мідна копійка у воді, і вигадував способи нагадати про своє існування. Лізу дивувала й те, що він не пішов до опозиції, а, як писали в пресі, вирізнявся толерантністю, яка Лізі, щоправда, більше нагадувала пристосування. В юності вона заслуховувалася його кухонними промовами і була впевнена, що він пасіонарій. А тепер її дратували його репетиції перед люстром навідування до іміджмейкерів, його охоронці. Але ще огиднішим було те, що і вона користувалася благами, які несподівано упали на голову. Проте тепер, коли чоловік міг спонсорувати її проекти, вони стали їй нецікаві. Усе, що викликало захоплення та ейфорію на початку, Тепер гнітило її. Поволі стихали найчесніші голоси, а система продовжувала своє існування. Вона нагадувала Лізі пісковий годинник. Перевернеш, і знову сиплеться, тільки у зворотній бік. І Ліза вирішила пливти за Тепер вона хотіла лише одного – забезпечити нормальне існування своїй дитині. Ліка росла трохи дивною, надто мовчазною, надто заглибленою в себе. У сім років вона намалювала і повісила у своїй кімнаті плакат із малюнком та підписом, зробленим смішним дитячим почерком. «Люди, ви вільні». І задоволений батько часто заводив до дитячої кімнати своїх соратників, поки дівчинка не зірвала плакат зі стіни. Вона могла годинами малювати. Еліза віддала її до художньої школи, а потім до інституту, де вона одразу ж стала білою вороною. Дякувати Богові, на наркотики не підсіла і по дискотеках не вешталася. Але чого від неї чекати в майбутньому, Ліза не знала. Новина приголомшила. Ліка виходить заміж. Ліза була впевнена, що женихів у дочки немає, аж тут раптом така несподіванка – до того ж, як з'ясувалося, вона не знає навіть прізвища майбутнього чоловіка, лише ім'я та місце роботи. Лізі довелося терміново засісти за телефон. Зітхнула з полегшенням лише тоді, коли через знайомих довідалася, що Денис Володимирович Северин – людина забезпечена, порядна, перспективна. До того ж колега. Закінчив той самий інститут, що й вона. А тепер успішно працює в рекламному бізнесі. Отже, не мисливець ані за грошима, ані за авторитетом батька нареченої. «Ти хоч розумієш, що так не робиться?» – запитала Ліза. «Ти все побачиш сама», – пошипки сказала Ліка. «Ти не зможеш не зрозуміти». «Я знала, що він...» має бути саме таким. Коли ж ми його побачимо? Не знаю, сама про це думаю. Мені здається, він не схоче одразу йти на оглядини. Він серйозний та дорослий,